Така, минавам на втората лекция. Алхалач Щастието е наказание. Ще видим, че наистина е така. Щастието е като рая. Заблудено себе поклонение и саморазрушение. Щастието руши човека, а злото го пробужда, спасява и съгражда. Затова в този свят има зло. Всеки щастлив човек е изкусен ваятел на своето нещастие. И понеже щастливия човек заспива в своето щастие, той става достоен за своето наказание. Той става достоен за заблуждение. Заблужденията на щастливия човек, за разлика от блаженния човек, е в това, че щастливия човек е избрал себе си, а блаженният човек е избрал Бога. И за това щастието е религия на заспиването. Всеки, който има такава цел, той вече е в провал. Той обича повече себе си, отколкото Бога. Това го отделя от Бога, това е разликата между Адам и Христос. Това го отделя от Бога и за това злото идва. Злото е разумно, то ще възстанови връзката, загубената връзка с Бога. Щастието е любов към себе си, а не любов към Бога. И само злото може да просветли щастливия човек. Тоест тази погрешна любов към себе си. Щастието урежда заспиването на човека, а злото урежда събуждането. Разбира се, на злото му е много трудно. Има привързани хора към щастието. Толко с много са залепнали, че злото понякога има проблеми. В тази връзка се сещам за една мисъл на Айнштайн. Казва, по-лесно е да се разруши атома, отколкото пред разсъдъка. Човек си отива в другия свят без да се промени. Щастието въобще означава изгубване на пътя. Той е, според Алхалач, тайнствено зло. То ограбва човека, а спасението от него се нарича любов към Бога. В щастието човек изгубва себе си. А човек трябва да се изгуби в Бога. Само една сляпа и заблудена воля може да замени Бога с някакво бедно щастие. Щастието е тъмно под и само нещастието може да го освети. Ако нещастието не посети човека, за да го събуди, Алхалач казва, това вече е най-лошото, което може да се случи на човека, ако той остане щастлив до края на живота си. Истинският Суфи се отказва от щастието си и сломява нещастието си, защото той избира изцяло Бога. Той отива отвъд всяко щастие и нещастие. Той става блажен, фана, разтворен в Бога. Щастливия човек не търси истината и затова злото го търси. Рано или късно, дори да не е в това прераждане, злото няма да го изпусне. Щастливия човек отвън е радостен, усмихнат. Алхалач казва, но отвътре той е духовно сляп и безобразен. Обезобразен. Дори злото е по-красиво от него. Дори злото е по-красиво от щастието. Защото злото поне те учи. Ако Христос беше щастлив човек на голгота, той щеше да се провали но той имаше любов към Бога. Тоест не към себе си, не към своето своеволие, а любов към Бога и то цяла. И за това той стана несъкрушим. Казва, искаш ли да разрушиш себе си, избери щастието като цел. Тоест пътят на Адам. Искаш ли да познаеш себе си? Избери Бога. Щастието, това са бедните удоволствия на сетивата. Алхалач позна любовта, която е без сетива. Колко лесно се събаря, казва Алхалач, щастието. От един миг, от едно издишване. Казва, Образванието ще те направи умен, хитър, страданието ще те направи добър, злото ще те събуди, но само Аллах, само Бог ще те направи любящ. Ако ти не можеш да изправиш себе си, злото ще дойде да ти помогне да те изправи. Той е тайната загриженост на Бога. Който жадува за щастие, той храни дявола и близ в себе си. Жадувай за Бога и змията ще изеде себе си. Забележете колко просто, кратко, ясно. Жадува и за Бога, само за Бога, и змията ще изеде себе си. Злото ще изеде себе си. Щастливите хора правят нещастни не само себе си, но и другите. Те раздават заблужденията си на вред. Щастието е като раят, задънена улица която трябва да ни помогне да намерим изхода. А изхода е любов към Бога. Щастието е болест на падението на съзнанието. А страданието е замисъл на Бога. То е пресътворяване. Страданието е пресътворяване. Щастието е болест, която е отклонила човека от Бога. Но страданието е свещено. То ще излекува тази болест и тогава човека ще отдаде цялата си воля на Бога. Злото в случая е голяма ценност. То е по-голяма ценност от щастието, на човека и от неговите добрини. От човешкото добро. Тук става въпрос за човешкото добро. Което според Алхалач е порок. Забележете какво казва. Страхотен мистик, изтънчен, много дълбок. Затова той си имал много проблеми. След време пак ще говорим за него. смятали ли се го християнин, защото много обичал Христос. Имат подобна съдба. Смятат го будист, смятат го мюсулмани, смятат го какъв ли нещото обича всички религии. Това е великата любов. Но за това ще говорим друг път за неговия характер повече. Значи, човешкото добро според Алхалач е нещо умряло. Дори на едно място, както казах, той го нарича порок. И казва Алхалач. Сатана, Иблис, т.е. злото, ще спаси човека от мъртвото добро и от мъртвото щастие. Сатана ще очисти човека от щастието и човека ще осъзнае, че е важен само Бог.